أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي إني بكيت ولا في راقك فعلامي لم تسيني فاوتاكي عندما ناديتيني فصامت طولا لم اتكلم وقعدت عن ارضي انتبهتوا عن روب الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور ينفسنا و من من يهده الله فلا مدل له و من يدل فلا أهدي له و أشخد لا إله إنا الله و أهده لا شريك له و صلى الله عليه و على آله و صحبه إلى يوم الدين أما بعد بلجي مسلم صحيح و رضي الله عنه da je rekao, kana Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, idha emar amiran alađejših av sarijatan avsaahu fih khasatihi bi taqvalah kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem kada bi zapovjedniku vojske ili konjice posavjetoval bih tog emira da se boji Allaha Žilšanu <coughs> bi men maho minil muslimin khaira i posavjetovi ostali muslimane ono me učemo khair. A zatim bi kaže rekao kaže ih su bismillah. Kaže borite se na uh, sa Allahovim imenom sa bismilom u ime Allaha Fise bi lillahi, na Allahovom putu, qatilu men kafara bi I borite se protiv oni koji ne vjeruju u Allaha, i ne vjeruju u Jelashanu. Kaže, uqzu, Borite se, nemojte uzimati tajno, kradom od ganime, od ratnog plina, vala takdiru, niti da Izneverite data obećanja. Wala tu mesilu i nemojte ubijene masakrirati. Wala taqtul valida niti da ubijate djecu. Wa idha laqita aduwak min al-musyrikeen fad'uhu ila A kaže kada sretnish dvog neprijatelja od mušrika? pozovi pozovi ih kaže u jedno od u jednu od tri stvari a dise u nastavku duži tri stvari koje su spomenute kaže fe ayyuhunna koju god na koju ejabuke na koju god se odazuvo te tri stvari znači keafir mušici protiv koji se bori kaže faqbil minhum wa kufa anhum primi se odazovu i kaže kufe anhum i prekini borbu protiv njih. A onda je poslanik sal. s.a. naveo te tri stvari. Kaže ud'uhum ilal islam. Prvo u što ih trebaš poznati je da ih pozoveš u islam. Prije borbi, znači prije napada na kjafire da ih pozove prvu u islam. fejna džavu kefapuninu. Ako se one odazovu, prijimi od njih islam. i onda Nasa ko govori el da ih pozove da promijeni meso stanovanje i tako dalje a onda treća stvar kaže fa in فسألهم ال aljizya ako odbiju da prime islam kaže traž zatraži od njih da daju džiziju fa in hum ajabuke ka rifaqbal faqbal minhum ako se oduzovu primito od njih fa in hum abau fastain billahi alayhim ako kaže traži od Allaha da dašanu pomoć protiv njih kaže wa qatilhum i onda se bori protiv njih Hadis je duži skratio sam Ovaj hadis govori o tome šta je bi šta je nasjetio Allahu poslanik sallallahu alajhi zapovjednike vojske koje bi slao na određena mjesta prema određenim plemenima protiv koji se poslanik sa lalavom sedno borio ili kada su oni napadali pa, pa im se uzračavaju. I što je u stvari je li, što je potrebno da namisnik, vladar određenog mjesta tako savjetuje svoje vojne zapovjednike Uh, ono što je najbitnije u ovom hadisu a to je da bi muslimani a to je bila stalna praksa poslije toga da bi znači muslimanska vojska kada bi došla na određeno mjesto da napadni znači pozivala bi u, uh, to uh, ljude u tom mjestu u jedno tri zvari prvo u islam pozivanje u islam je vađi ako to mjesto ako stanovnici tog mjesta od kafira nisu čuli za islam i ne znaju za dao Islama. Ako znaju, čuli su za Islam zato što živi u susjednosti zato što prošlo toliko vremena od početka Islama, onda je mu stehab povećinjuća njaka da se ozovu u islam a nije vađib. Ako od ljuda prime Islama, druga svaka je spojenita u Hadisu, a to je da se zatraži od njih džizja, pa ako prihvate džiziju, Uh, ostavlja, ostavlja se na u njihovim domovima, u njihovim kućama, u njihovim mjestima sa njihovim imetkom, a obavezni su da daju uh, taj, tu džiziju uh, uh, u godini jedan put uh, svaka punoljetna osoba od nemuslimana tog mjesta. I ako odiju i da daju džiziju, onda je treća stvar, da se, muslim, da, da se muslimani bore protiv njih. Počeo sam s ovim hadisom namirno, svjesno imajući namir da govorim o jednoj zanimljivoj temi, a to je ono što zaista zaslužuje pažnju i vrijeme i truda da se o tome govori, iščitava i sluša. Pogotovo u današnje vrijeme ovih veliki fitni i nesporazuma optužbi na računi Islama i pogrošnih tumačenja onog što se desilo kod historije Islama do dan danas. Vama je poznat dijalog kojeg je vodio ashab Rabija ibn Amir kada je došao do Rustuma, Perzijskog vladara. Kada ga on pozvao da razgovara s nekim od predstavnika muslimana. Kada su muslimani počeli da, da pobjeđuju Perzijance mnogim bitkama, pa je htio Rusom da vidi šta je, ko su ti ljudi, šta oni hoće. Pa ga je pozvao u svoj dvor. Pa tada u to dobu, znači, Perzijsko carstvo je bilo jedno, uz Bizantijsko, jedno od naj, jedna od najjačih eh, zemalja, od tadašnjih doba. I kada je Ashab ušao u dvor, namirno i svjesno je svojim kopljem, nije dao pravo da mu oduzmu koplje, i kada je prilazio Rustomu, svojim kopljem je poderao tepihe koji su bili ispod njega. Čime je i šaretio, kako to tumači, istoričari da onaj, da on kao prestanih od onih koji je došao da nisu došli radi Donj Aluka i da ih ne interesuje Donj Aluk i da ono što je od ljepote u dvoru Ladara najveće državi tadašnje jedne od najveće državi tadašnje doba da tu vojsku sa kojom on došao ne interesuje i da im to nije cilj Pagav pitao Rusom, jel šta vi hoćete? Zašto ste došli u moj zemlji? Zašto se borite protiv nas? I odgovorimo nepoznate riječ I zaista ih treba znati, imati uvijek u vidu s vremena, na vrijeme ponavljati. I obični muslimani među nama. Ne samo oni koji nešto znači u ovom umetu. Na kojima je veća odgovornost nego drugima. Kaže o njemu, lakad ipta'ata nallahu, kaže Allah džele ša'anu nas je poslao li nuhrijal min ibadati al ibad da izvedemo robove Allahove robove od robovanja njegovih robova od robovanja ljudi ljudima kaže ila ibadati rabbil ibad da izvedemo u robovanje gospodaru robova gospodaru ljudi Kaže, vomin džavri l-adjan i od zuluma i nepravde, vjera ila adlil islam, upravednost islama. Vomin diqid dunja i od tjesnoći dunjaluka ila seati dunja vl-akhirah. U širinu dunjaluka i ahirata koja dolazi sa islamom. I zaista je ovo ovi su riječi obilježje prvi generacija islama. I zato je i vrijednost koja je spomenuta o u hadisu Mutafak alih estrani kosanika sallallahu za te prvi generaciju muslimana da su oni najbolji. Jer ovo je bila njihova briga. Vjera, rad za vjeru i širenje vjere. To je ono čemu se posvetili ashabi. Malo njih je ostalo u Medini i presedilo tu i tu bilo ukopano. Znamo mnoga daleka mjesta gdje su ukopavani ashabi. Vodeći džihad, boreći se na lahom putu sa ciljem širenja ove vjere. Jedna je zanimljiva stvar, mi u Koranu imamo ono što je spomenuto je u jednom hadisu vjerodostojno da, da jedna sura ima vrijedi koliko od trećina Kur'ana, a to je odhovala sura ihlas. I u komentaru toga je zašto trećinu i tako dalje, zato što sura ihlas je sadrži u sebi govor o tevhidu o akidi, a odnosno da se Kur'an dijeli na tri skupine ajeta, znači, cijelina o kojima se govori o Brađiji. Jedna to je akideska cijelina, govori o akidi, tevhidu i sve što je vezano oko toga. Druga skupina ajeta to su ajatul ahkam, ajeti koji govori o propisima, svijedno u fiku ili, ili o adabima, ponašanja i tome slično. I treća skupina ajeta to su kasas priče prijašnih naroda od vjerovjesnika eh, do dobrih i loših ljudi i sve, ono, i sve eh, oni koji su spominuti od pojedinaca a čije su eh, priče spominite negdje na široko negdje kratko zanimljiva je ude stvar a to a to je da Go, o, znači da imamo trećinu Kur'ana koji je ispunjen pričama. Priče su uglavnom slikovite. U njima se opisuje na slikovit način šta se desilo. I ljudi to lakše prihvataju i lakše razumiju i ostane im usjećajno. Allah rečanu kaže faksus ila qasas la'allahum jatefekarun. Poslaniku sada im kaže pričajim priče Kako je pričan, s kojom je spomni, toko, an, kako bi oni razmišljano o nima, uzijeli kako bi bio u tome ibret za njihov život. لَكَدْ كَانَ فِي قَسَسِهِمْ Allah, će ono kaže na, na, na kraju Surije i kaže zaista u njihovim pričama, priče o Yusufa, ali i sada ono što se desilo, i sličnim pričama, ibratom lio li al -babi. U tome je ibret za oni koji pamet imaju. Makane hadita i uhtara. To nije priča koja izmišljena. Priča u Koranu su istinite priče, istiniti događaje. To su događaje za koje sigurno možemo reći da, su, da se desili u istoriji. Za razliku od istorije koju učinimo u knjigama i učbenicima. Zašto su bitne ove priče? Pa jedan od čanjaka kaže... Jel, da bi zaista, znači, ovo je, ovo je znači, Kur'anski način odgoja ljudi. I poslanik sa lalahu, ali se na mnoštvu hadisa, kada govori o nekoj stvari, priča priče. Ispriča priču. Pa kaže jedan od učenjaka, i mnogi prije njega, kaže, jel da bi u stvari naš odgoj, kako djece, kako supruga, kako međusobno, bi trebao biti ispunjen dobrim dijelom sa pričama. Jer to više dijeluje na ljude. I to je činjenica. Mi znamo, to znamo iz praksi mi lično, da oni vajzi, oni daje, oni učeniki koji dođu kada na predavanju iz priča neku u priču, bila ona sada što se desila među ljudima ili u prošlosti, da ona više pažnje prilaje koji ljudi i duže ostani u sjećanju, teže se zaboravlja, Nego kada se spomenju ajeti i hadisi, on se komentariše. Priča, ona ima, znači svoj slikoviti dio. Kada se govori, čovjek zamišta kako je to bilo. I duže ostavlja i veći trag od osobe. A to stvar čega? To je kuranski odgoj. I, e, zato je on treba našat kada djecu odgajamo. Kada mi ili Na ovakvim skupojima koristimo je skupoj. Znači, treba uvijek nastati da se nešto u kontekstu time koja se govori da se provuče određena priča. Naravno, ne izmišljena, ne lažna, ne neprovjerena i to slično. Da ono najbolje se vraće na kuranske priče. Na priče koje je spomenuti o hadismu. I iz, iz konteksta tih priča izlačiti pouke o kojima govori drugi kuranski ajeti ili hadisi. Zato je men namjera u narednih nekoliko prodavanja u koje budem dolazi ovdje, inšalad, govorim o temi koja je historijska. Izabirat određene tematke, zanimljive. U stvari tema koja je vezana za za historiju, muslimana koji su živjeli u zemlji koja još uvijek nama, ispa, nama dođe kao nešto, el koje ne možemo ni osjetiti, samo smo čuli i čitamo knjigama i čak nemam ni dovoljno informacija o tome. I čak imam iskrivnije informacije. A to je život muslimana u Endelosu. Ima knjiga određen napisa kod nas i to čak iz naših redova. Međutim, ima pogrešne stvari jer je prenašeno iz knjiga koji su nepouzdane. Onaj najzanimljiviji Događa je primjer spaljivanja lađe od arkibenzija, da je spa, spalio lađe kada je otišao u Endelus. To je toliko rašivitno i prihvaćeno kao opća istina. I o tome se priča, izlače određene mudrosti, o stvari je priča nepouzdana, čak suprotno tome. Nepravjarena, nikad nosnjimanski istorčan ni mine to slično o čemu je biti govara Govoriti o historiji, to ne znači nešto suhoparno govoriti nepouzano. Nego historija, znači, i naravno, opet, da odmah da odlačim, znači, da podvučem, znači, to nije oplakivanje ono što je jel, bilo. Ili, kako kažem, plakanje nad prosutim nekom. Bilo nešto, desilo se i šta ćemo sad? Jel? Treba ići naprijed, ne treba okretat lao. Ne. Ono što je bilo prije, se ponavlja. Osobina istorije u tome da se ona ponavlja. Ako se istorija ponavlja, znači čovjek koji poznaje događaje u istoriji, lahko će prepoznat buduće događaje i svoje, svoje odredište naći u postojećem stanju. A pogotovo je ovo što sam malo prispomenuo, znači govoriti o istoriji Endelusa. Naravno, zato trebam našo predavanje. Govoriti o istoriji koja je trajala osamstotina godina. Muslimani su živjeli u Endelusu osamstotina godina. Kad moramo u Endelus, misli se našu danas u Španiju i u Portugalu. 800 godina. Znači, nije to mala. Danas nije muslimana tamo, osim onijevu nekolikocina nekoliko hiljada Nema onih domaćih, mislim moriskina, Boriskina, španjolaca koji su primili islam. Saracena i slični, njima kako i je nazivaju jel, u, a, u kako nazivo zapadne literaturi. Istorija, o istoriji ne treba istoriji islama ne treba govoriti sa ciljem da bi pokretali kuškali jedne i druge, pokretali osjećanja iza kojih nema ploda, nema a, pametne i konkretne i korisne akcije. Govoriti o istoriji islama i mislimana znači, znači u stvari da, da aktiviramo a, Dakle, aktiviramo u sebi a, taj aparat razmišljanja i uzimanja ibreta u onoma što je bilo iz razloga što Allah Đelešanuhu je postavio određene sunene sunenu Allahi, kako spominuti u Allah Đelešanuhu je postavio određene sunnete događanja na Dunjaluku. Walan tajide lisunati llah tabdila itnecheš nači Allahu in sunatima tabdila walan tajide lisunati llah tahwila itnečeš nači za Allahove ve sunnete promjena ne mijenjaju se Allahove sunnete ko im ređeri sunetima ne sunnete ma u kontekstu koji mislis o sunnetu ono što je sunnet mustehab se radi nego sunnete u dva konteksta Allaho je zakone koje je postavio da se dešavaju na Dunjalku. O njima nema promjene. Ovo što se mi učimo iz fizike i iz hemije. Allah Žešano je dao da vatra spaljuje. I to se neće promijeniti da su u njih dana, osim izuzetci. Poput primjera Ibrahima, ali Allah Žešano je dao da voda ključa na 100 stepeni, a ne jedno na 30, a drugi put na 150. I to se neće problemi do da sunnjih dana. To, su, to je jedna vrsta Allahove suneta, fiziološko-hemijski. A imamo drugi Allahove sunete. A to je da države i narodi i ono što se desi sa njima, nastanak jednog naroda, formiranje države, pa tog naroda, njegov uspon, zaršetak i sve ono iznen što se desi da to ima određeni sunnete kod Allah Češanu. i ti se suđeti ne mijenjaju i zbog toga treba izučavati i pričati spominjati što se šta se desilo u istoriji nas kao muslimana interesuje naša istorija a to imamo i, i u istoriji ili istoriji nemuslimana Znači, u toj istoriji gdje se pojavljaju i dobri i loši ljudi. Gdje se pojavljaju u usponi određeni perioda, skupina naroda i njihovi padovi. Ta istorija, znači, ona se dešava i kod nemuslimana. Ima svoje određene zakonitosti. I namjera mi mišljela da, da spomenemo te zakonitosti šta uh, urade i kad urade muslimani, da će ići uh, ka usponu, a šta kada rade, uh, oni padaju. Naravno, sve ovo još potvrđuju šarijanski tekstor. A ako bi neko pitao, pa dobro, što od sve, sve te historije, š, što, uh, jer mi imamo historiju, jel, uh, Emevija, Abasija, uh, muslimanske države u, u Indiji, u, u sjeveru Afrike, na ovim i onim mjestima, Turske i tome slično. Zašto bas da izdvojimo Endelus? Zašto da o njemu govorimo? Naravno opet podlači, znači, nemoguće na ovakvim predavanjima reči sve što je bitno da se kaže i što je moguće, što je zapisano i preneseno. Ali može se napraviti rezime toga. I to baš na opisu događaja. Da bude slikovito, poput priča spomenuti, u kojem Alašanu kaže, poslanik sam znam, priča i priče, kako bi oni razmišljali. Zašto je Endeluz? Malo prije sam Zato što su muslimani živjeli Endeluz 800 godina. Imali svoj početak uspona i padova u, u, u tom čitanom vremenu i, za, a, i danas a, i završili su. Znači danas ne postoji. Znači danas ne postoji odpostoji muslimanska država u Andalusu, niti postoji muslimani u tom mjestu. Što znači moguće je i to se dešavalo da negdje živi muslimani i da posle budu protjerani da nestanu i to izsvjedočstvo iz, iz, iz, iz toga i u na Balkanu iz se izvlači ibrat pouka. Pametni izvuku iz toga ibrati pouku. I gledaj kako to se ponašaju. I gledaj kako se oni prije nas ponašali, pa su opstali i uspjeli. A to je vizan baš za našu situaciju. Baš mi u Bosni. Što smo prošli od onog što smo prošli. Gdje mi nastavimo da spominjamo nekakvih deset genocida A oni koji su ih vršili ne priznaju te genocida i ne smatraju genocidom. Pa i ne ovaj zadnji. I onda muslimani na pograšan način pokušavaju da prevladaju te probleme. Nisu izvukli pokon ni iz Kur'ana, ni iz Suneta, niti iz istorije. Neko ne nekakvim gradnjima, nekakvih spomenika, maolizeja turbeta šahidski, obi šahidski oni što te ima poznatak od nas Bil lahi je zotel magani ja maratan arjja ala ahli hunaka vasallimi كان الملوك كان الملوك على الزمان وقارنوا